Agonie și extaz, pista 52. Ca să cumpere o forjă fier de suedia și lem de castan, se văzu nevoi să mai facă un drum la banca lui Balduci, spre a împrumuta încă 100 de ducați. Nu mă stingherește deloc să-ți mai dau un împrumut, spuse Balducii. Dar că e faptul că te-a afuns tot mai adânc în prăpastie. Când crezi că mormântul ăsta o să devină o afacere cum se cade? Îndată ce îi voi putea arăta papei Iulus o sculptură, mai întâi trebuie să decorez câteva blocuri de la bază, să pregătesc modelele pentru argento și pentru un cioplitor în piatră, pe care am de gând să-l aduc de la șantierul domnului. Numai atunci pot să mă apuc să dau primele lovituri de dealtă la Moise. Dar asta poate să-ți alunde zile. Din ce se să trăiești până atunci? Fi om cu judecată, du-te la papa! De la un rău platnic trebuie să iei cât poți se întoarse acasă, măsură modelul din lemn făcut de Cozimo pentru blocul din colțul cavoului Apoi tăie un bloc de marmură potrivit și ciopli un șir de trei măști, două din profil și una din față, de dedesubt, înconjurate de linii decorative curgătoare Atât făcuse doar, trei blocuri de la temelia construcției Argento nu-i trimise niciun cuvânt de răspuns la scrisoarea lui. Pietrarul de la șantierul domnului nu putea veni. Sangalo s socotea că nu e potrivit să-i ceară bani papei. Sfântul Părinte studiază planurile pentru noua catedrală Sfântul Petru. Câștigătorul concursului va fi anunțat la 1 martie. Atunci am să te duc la sanctitatea sa. Dar la 1 martie, Palatul Sangalo se cufundă în tăcere. Când sosi, găsi casa pustie. Nici măcar de senatorii nu mai veniseră la lucru. San Galo, soția și fiul lui ședeau gemuiz la oaltă, într-un dormitor de la etaj, de parcă le murise cineva din familie. Cum s-a putut întâmpla una ca asta? Întrebă Michelangelo. Ești doar arhitectul oficial al papei, unul dintre cei mai vechi și mai devotați prietena ai lui. Tot ce știu sunt doar zvonuri. Romanii din preajma papei îi urăsc pe Florentin, dar sunt binevoitori față de Urbino și deci față de Bramante. Alții spun că Bramante îl face pe Sfântul Părinte să râdă, îl însoțește la vânătoare, îl distrează. Măscărici! Dar se pricepe ioare să clădească biserici mari? Știu să intre omului pe sub piele. Am să aflu eu adevărul de la Leo Balioni. Balioni se uită lung la Michelangelo, sincer uimit. Adevărul? Nu cunoște adevărul? Atunci vino cu mine. Bramante cumpărase un vechi palat în Borgo, în apropierea Vaticanului, îl dărâmase și îl reconstruise într-un stil de o frumusețe simplă. Casa era plină de oameni de vază din Roma, curten de la Vatican, înalți prelați, nobili, profesori, artiști, negustori, banchieri. Cu fața lui roșie strălucind, și cu ochii verzi scăpărând de agitație și triumf, Bramante, centrul tuturor privirilor și admirației, își întrețineau aspeții. Leo Balioni îl conduse pe Michelangelo la etaj într-o odaie mare de lucru. Prinse în cuie pe pereți și risipite pretutindel pe planșete, se aflau schițele lui Bramante pentru noua catedrală Sfântul Petru. Michelangelo rămase cu gura căscată. Era un edificiu față de care catedrala din Florența părea neînsemnată. Un proiect de o concepție distinsă, poetică, nobilă. În comparație cu ea, concepția bizantină a lui Sangalo, un dom peste un cub, părea greoaie, asemenea unei fortărețe. Acum cunoștea adevărul. Nici pomeneală că romanii iar ar urâ pe Florentin sau că Bramante ar fi un om care știe să se facă plăcut. Era vorba despre talent. Catedrala Sfântului Petru, concepută de bramante, era în toate privințele cea mai frumoasă și mai modernă. Îmi pare rău pentru Sangalo, spuse Balioni prozaic, dar e vorba de un concurs și nimeni nu se îndoiește asupra câștigătorului. Ce ai face dacă ai fi în locul papei? I-ai da lucrarea unui prieten și ai clădi o biserică învechită înainte chiar de a fi începută? Sau ei dau -o unui nou venit și i-ai creat cea mai frumoasă biserică a creștinătății? Firește, nu mai avut ce să răspundă. Olola fugă pe scări în jos, ieși în borgo și înconjură zidul Leonin, până când simți că l-a mețeală. Dacă el, Michelangelo Bonaroti ar fi fost papa Iulus al doilea și el ar fi fost nevoit să aleagă tot proiectul lui Bramante... Această biserică putea să însemne mult mai mult decât străzile pavate și piețele lărgite. Ar putea marca începutul unei rome noi și glorioase. În noaptea aceea, pe când zăcea culcat înghețat și fără somn în patul lui, ascultând cum sfărăia Cozimo de parcă fiecare răsuflare i-ar fi fost ultima, deveni limpede pentru el că din clipa în care papa îl trimisese cu ei ca să găsească locul potrivit pentru cavo, Bramante urzise planul ca acea capela anume să nu fie niciodată construită. Se folosise de ideea lui San Galo pentru o clădire separată și de planul al lui Michelangelo pentru mauzoleu în propriul său folos, dobândirea comenzii pentru noua catedrală. Nu era nicio îndoială că biserica Sfântul Petru al lui Bramante putea să fie un sălaș măreț pentru cavou. Dar îl va îngădui Bramante în biserica lui? Va primi eloare să împartă meritul și gloria cu Michelangelo Bonarotti? Capitolul 2 Pe la mijlocul lunii martie, soarele și-arătă fața. Michelangelo îi aduse pe membrii familiei Gufati ca să ridice în picioare trei dintre coloanele uriașe. Curând avea să fie pregătit să dea la o parte marmura de prisos și să facă încercări pentru moise și pentru sclavi. La 1 aprilie veni vestea că papa și Bramante vor pune piatra de temelie a noii catedrale în ziua de 18-a lunii. Paris de Grasis era ocupat cu pregătirea protocolului. Când lucrătorii începură să sape groapa largă în care papa urma să coboare spre a binecuvânta așezarea primei pietre, Michelangelo băgă de seamă că vechea bazilică sfântă nu va fi cuprinsă în noua construcție, ci va fi tărmată bucată cu bucată ca să facă loc noi biserici. Își arătă deschis nemulțumirea. Iubea coloanele și vechile sculpturi, simțea de asemenea că e un sacrilegiu să nimicești cel din tâi lăcaș al creștinătății din Roma. Nu era om căruia să nu-i vorbească despre asta până când Leo Balioni îi spuse că unii dintre admiratorii lui Bramante, cu mai puțin simț al umorului, Amenințasele că dacă nu încetează să-l atace pe prietenul lor, s-ar putea să-i se înalțe lui cavoul înaintea celui papal. N-aș vrea să ajungi în tibru, tânărul meu prieten lipsit de prevedere," râse Leo. Într-o scrisoare primită de la proprietarul bărcilor de la Carara, era înștiințat că pe la începutul lui Mai va sosi la Ripa Grande o nouă încărcătură de marmură. Trebuia, deci, să plătească la docuri ca să poată lua blocurile." Nota de plată se ridica la mai mulți ducați decât avea el. Se spălă și se ducea în audiență la palatul papal. Papa Iulus, cu barba zbărlită ieșind dintr-un guler înalt de Hermină, se afla în sala mică a tronului înconjurat de curteni. Lângă el ședea bijutierul lui favorit. Iulus se întoarse spre acesta și strigă: N-am de gând să cheltuiesc niciun baioco mai mult pe pietre, fie ele mici ori mari. Așteptă până ce se retrase Giuvaergiul și când papa îi se păru mai liniștit, ieși repede în față. Sfinte părinte, încărcătura următoare de blocuri pentru cavoul sanctității voastre e pe drum. Costul căratului cu barca trebuie plătit înainte, altfel nu mi se dau blocurile. Nu mai am bani ca să pot face față cheltuielilor. N-ați putea să-mi dați banii necesari ca să scot blocurile? Vino luni spuse papa scurt, întorcându-și fața de la el. Roma era frumoasă în lumina galbenă ca untul a primăverii, dar el umbla orbește pe străzi cu capul clocotindu-i ca o bulboacă. Fusese dat afară idoma negustorului. De ce? Pentru că un artist nu e altceva decât un negustor îndemânatic? Dar tot papa spusese despre el că e cel mai iscusit meșter în marmură din toată Italia. Se duse să-i povestească întâmplarea lui Balioni, întrebându-l dacă nu știe cumva ce anume să această schimbare în purtarea Sfântului Părinte. Leo se strădui cu greu să-și păstreze tonul obișnuit. Bramante l-a convins pe papă că este rău să-ți clădești propriul cavou, că astfel s-ar putea grăbi ziua dării lui în folosință. Michelangelo căzu pe o bancă de lemn răsuflând greu. Și ce să fac?" Te duci luni din nou ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic." Se duse din nou luni, apoi marți, miercuri, joi. De fiecare dată era lăsat să intre, primit cu răceală și se spunea să revină. Vineri, gardianul palatului papal nu-l mai lăsă să intre. Era pe la amiază, soarele ardea puternic, dar Michelangelo simți cum îi îngheață sângele în vine. Crezând că ar putea fi o neînțelegere la mijloc, încercă din nou să intre în palat. I se tăie drumul În clipa aceea sosi vărul papei episcopul de Luca ce cu tine? Îi strigă episcopul gardianului Nu-l cunoști pe maestro roti? Îl cunosc, sfinția voastră Atunci de ce nu-l las să intre? Iertați-mă, excelență, dar așa am primit poruncă Michelangelo se întoarse spre casă cu umerii scuturați ca de friguri Creierul îi ardea Iuți pasul, dar fără să fugă Zăvoriu ușa casei, se așeză și scrise în grabă. sfinte părinte, am fost dat afară din palat astăzi din porunca sanctității voastre. De aceea, dacă veți mai avea cumva nevoie de mine, va trebui să mă căutați altundeva decât în Roma." Adresă scrisoarea lui Meser Agostino, intendentul papei, apoi trimise un băiat din vecin să-l caute pe Cozimo. Bătrânul veni în grabă. Cozimo, diseară trebuie să plec din Roma." chiamă mâine un negustor și vinde mobila asta În cel de-al doilea ceas al nopții închirie un cal la Porta del Popolo și plecă la Florența Pe colina din nordul orașului de unde văzuse Roma pentru prima oară Se întoarse în șa ca să mai privească odată orașul adormit Îi veni în minte un proverb favorit al toscanilor născut din veacuri de războaie Nebunul care se duce la Roma îl întrece pe cel care rămâne acasă a doua zi în zori descălecă de pe cal la Bonsi, la hanul unde se oprise în drum spre Siena atunci când se dusese să refacă sculptura lui Torigiani, Sfântul Francisc. Tocmai se spăla într-un lighean lângă perete când auzi un bubui de copii ce urca în goană drumul. Nu era altul decât balioni în fruntea unui grup de cinci soldați călări. De apric ce fusese rămânați, caii erau numai spumă. Michelangelo se uită lung. Balioni avea fața mânjită de nădușeală uscată, hainele albite de pulberea drumului. Leo, ce te aduce la bonsi? Ce ai făcut? Sfântul Părinte știa că suntem prieteni. Mi-a poruncit să vin după tine cu soldații." Michelangelo se uită printre gene la cei cinci oameni înarmați din garda papală care îl priveau scrutător de pe cai lor. Ce soldați?" Mă duc acasă la Florența. Ba nu, nu te duci. Balionii descălecă și-și dădu părul la o parte de pe ochi. Scoase un pergament din sacul de la Oblânc. E o scrisoare de la Papa Iulus. Îți poruncește să te întorci numai decât la Roma sau te paște disgrația. N-a meritat să fiu alungat din preajma lui. Totul se va îndrepta. Dă-mi voie să mă îndoiesc. Am cuvântul Sfântului Părinte în această privință. Sfântul Părinte mai și uită câteodată. Un călăreț voinic întrebă. Să-l legăm, meser Balioni. Am putea să-l atârnăm peste șaua calului. N-am primit poruncă să folosesc forța. Înțelege, Michelangelo, nu ești primul pe care un papă îl face să aștepte. Dacă Iuliu zice așteaptă, aștepți fie că durează o săptămână, o lună, ori un an. Mă întorc la Florența pentru totdeauna. Nu te întorci pentru totdeauna. Nimeni nu-l lasă încurcat pe papa. Pe cuvântul meu, sanctității sale îi pare rău de cele întâmplate. Dorește să te întorci și să-ți rei lucrul. Nu îngădui nimănui să mă socotească un gunoi. Papa nu e nimeni. Leo se dădu mai aproape pentru ca soldații din gardă să nu-l poată auzi și spuse. Bravo! Semen cu Marzoco, leul Florenței Dar acum, după ce ți-ai arătat mândria, hai cu mine înapoi Nu-mi face greutăți Michelangelo rămase tăcut Balionii fusese întotdeauna un prieten bun Dar cu respectul de sine cum rămâne? Nimeni n-ar trebui să ceară altuia să-și încalce mândria Io spuse și lui Balionii Fața lui Leo se năspri Dar nu e cu putință să-l înfrunți pe pontif Nu înțelegi? O să vezi asta acum sau mai târziu? Și mai târziu ar putea să fie mai rău Ca prieten te sfătuiesc să nu înfrunți voința ta cu cea a papei Cum crezi că ai putea să câștigi? Michelangelo își lăsă capul în jos, făcu cu ochii mici și cercetă desenul pământului de sub picioare Nu știu, Leo, dar dacă mă întorc acum pierd totul Mă duc mai departe la Florența să-mi iau înapoi casa și contractul dacă papa o să vrea, am să-i sculptez cavoul, la umbra turnului signoriei. Capitolul 3 Lodovico nu se arătă încântat să-l vadă înapoi și îl închipuia câștigând sume mari de bani în slujba papei la Roma. Michelangelo își reluă odaia lui din față, așeză medalionul cu sfânta fecioară pentru tadei pe masa de lucru, cercetă blocul de marmură pentru apostolul Matei aflat într-o magazie a domului și cără acasă de la topitoare bronzului David încă nefinisat. Cartonul său pentru scăldător fusese mutat din sala boiangiilor, așezat pe o ramă din lemn de brad și prins pe peretele galeriei din spatele sălii mari a Palatului Signoriei. Doar câteva ore fură de ajuns ca vestea schimbului de cuvinte din curtea hanului de la Pogibonsi se străbate drumul peste munte. Când sosi împreună cu granacii la atelierul lui Rusticii, ca să ia cina cu membrii clubului, se văzu primit ca un erou Ce omagiu pomeniți a făcut Papa Iulus Trimițând o gardă armată ca să te aducă înapoi Strigă boticelii, care pictase frește în capela Sixtină Pentru unchiul lui Iulus, Papa Sixtus al patrulea Când i s-a mai întâmplat așa ceva unui artist? Niciodată, mărâi îl cronaca Ce-mi e un artist, ce-mi e altul? Dacă piere, sunt o sută care să ia locul. Dar uite, papa recunoaște că un artist e cineva, adăugă rustici, înflăcărat. Un om cu talente și însușiri deosebite care nu pot fi găsite în aceeași îmbinare la nimel altul pe lume. Michelangelo se simți mai măgulit decât merita. Ce altceva puteam să fac?" strigă el în timp ce granacii îi vârâ un pahar de vin în mână. Nu mi-au mai dat voie să intru în Vatican." A doua zi de dimineață își dădu seama însă că signoria nu împărtășea entuziasmul clubului cazanului cu privire la urmările binefăcătoare ale răzvrătirii sale. Soderini îl primi grav. Sunt îngrijorat de ceea ce ai făcut la Roma. Ca sculptor al papei putei să fii de mare ajutor Florenței. Înfruntându-l, devii un izvor de primejdii pentru noi. Ești primul florentin care înfruntă un papă de la Savonarola încoace." Mi-e teamă ca soarta ta să nu fie cam aceeași. Vreți să spuneți că voi fi spânzurat în piața și apoi ars?" Se cutremură fără voie. Sodărinii zâmbi pentru întâia oară în ziua aceea, mișcându-și vârful nasului. Nu te-ai făcut vinova de erezie, doar de nesupunere, dar până la urmă papa va obține tot ce vrea." Gonfaloniere, ceea ce doresc eu e să mă statornicesc la Florența." Voi începe de mâine să sculpte statuia Sfântului Matei ca să mi se poată da înapoi casa. Obrajii lui Soderinii deveniră alb gălbui ca și părul lui. Florența nu-ți poate renoi acum contractul. Sanctitatea sa ar socoti acest act drept o jignire. Nimeni nu te poate primi să-i lucrezi, nici Doni, nici Piti, nici Tadei, fără a-și atrage dușmania papei. Doar dacă vei termina cavoul sau dacă Sfântul Părinte te va scuti de comanda făcută. V-ar stânjeni însă cumva dacă mi-aș îndeplinit contractele în curs? Terminal pe David. Ambasadorul nostru de la Paris ne scrie mereu că regele e supărat pe noi că nu trimitem statuia. Dar scăldătorii, pot să mă apuc de frescă? Soderini ridică ochii spre el. N-ai fost în sala mare? Am fost condus de slujitor prin apartamentul dumneavoastră. Atunci te sfătuie să ieși prin sala mare. Michelangelo se îndreptă spre partea de răsărită a podiumului Consiliului, unde Leonardo da Vinci pictase bătălia de la anghiari. Fără voie, își duse dosul palmei la gură. Dio mio, nu! Toată jumătatea de jos a freștei lui Leonardo era distrusă. Culorile se scurseseră de parcă ar fi fost trase în jos de niște magnete puternice. Cai, oameni, lănci, pom stânci se învălmășiseră într-un haos de culori care nu se mai deslușeau. Într-o clipă, toate conflictele, certurile, dușmăniile de moarte se topiră sub lovitura nenorocului, care nimicise minunata pictură murală a lui Leonardo. Michelangelo simțit cea mai adâncă părere de rău pentru un artist, ca și el care lucrase din răzputeri timp de un an întreg din viață pentru ca roadele acestei munci să se irosească. Care fusese oare pricina? De mai bine de 300 de ani, toscanii erau meșteri în frescă. Îl simți pe soderinii lângă el. Cum s-a întâmplat, gonfaloniere? Leonardo era hotărât să reînvie vechea tehnică a picturii în encaustică. A luat amestecul de tencuială de la Plinius, a folosit ceară împreună cu un dizolvant și apoi clei ca să întărăscă amestecul. Când a terminat, a uscat-o la căldură aprinzând focuri pe pardoseală. Spunea că a mai încercat cu o mică pictură murală din Santa Maria Novela și că a mers bine. Dar fresca asta are peste șapte metri înălțime și pentru ca dogoarea să ajungă până sus a trebuit să întățească focul. Căldura a topit ceara din partea de sus a freșcei și a tărit toate culorile în jos. Leonardo locuia în cartierul San Giovanni. Ajunse la el și lovi cu ciocanelul în ușă. apărut un servitor care îl conduse într-o cameră mare cu tavanul de grinzi, plină de opere de artă, instrumente muzicale, goblenuri, carpete orientale. Leonardo, într-un halat chinezesc de culoare roșie, Scria într-un carnet la un pupitru înalt. Ridică ochii, îl văzu, puse carnetul într-un sertar și îl închise cu o cheie. Îi veni în întâmpinare șchiopătând din greu. Rămăsese cu această meteahnă de când căzuse cu mașina lui dezburat pe un deal de lângă fiezole. Îi mai pierise ceva din frumusețea strălucitoare a feței, iar ochii purtau o umbră de melancolie. Leonardo, tocmai a fost la signorie." Vreau să știi că îmi pare foarte rău de frescă. Și eu mi-am mirosit un an din viață, așa că îmi dau seama ce simți. Ești prea bun." Vocea lui Leonardo era rece. Dar n-am venit numai pentru asta. Am vrut să-ți cer scuze pentru firea mea arțăgoasă, pentru lucruri urâte pe care ți le-am spus despre statuia din Milano. Ai fost întărat, Ți-am spus și eu lucruri disprețuitoare despre sculptorii în marmură." Leonardo începea să se dezghețe. Pielea lui ca alabastrul își recapătă culoarea. Cât ai fost plecat, am văzut cartonul tău pentru scăldători. E într-adevăr măreț. Am făcut schițe după el ca de altfel și după David. Va fi o glorie a Florenței. Nu știu, mi-a pierit orice chef acum când știu că fresca ta cu bătălia de la anghiarii nu va mai fi în întrecere alături de mea. Dacă izbutise să îndepărteze o dușmănie, își primeștuia în schimb cea mai de preț prietenie. Gonfalonierul Soderini trimise după el două zile mai târziu ca să-i citească o scrisoare de la papa prin care se cerea ca signoria să-l trimită imediat pe Michelangelo Bonaroti la Roma sub pedeapsa nemulțumirii pontificale. După cum văd, cred că ar fi mai bine să-mi îndrept pașii spre mează noapte, răspunse Michelangelo cu tristețe. Poate spre Franța. Atunci nu voi mai fi sub oblăduirea dumneavoastră." De papă nu poți fugi. Brațul lui ajunge pretutindeni în Europa." Dar de ce sunt atât de prețios Sfântului Părinte acum când mă aflu la Florența? La Roma mi-a închis ușa în nas." Pentru că la Roma erai un slujbaș care putea fi trecut cu vederea. Dar fiindcă ai refuza să lucrezi pentru el, ai devenit cel mai dorit artist din lume." Nu întinde prea mult coarda Nu întind nimic, strigă Michelangelo disperat Vreau doar să fiu lăsat în pace Prea târziu s-au dus vremurile acelea odată ce a intrat în slujba lui Iulus Cu poșta următoare primit de la Piero Roseli o scrisoare Care-i făcu șuvițele de păr de pe frunte să joace ca niște șerpi Papa nu-i mai cerea acum să se întoarcă la Roma ca să-i facă statuile Bramante îl convinsese de plin că un cavou iar grăbi moartea. În schimb, sanctitatea sa voia ca Michelangelo să-i picteze bolta capelei Sixtine, cea mai urâtă, greoaie, prost, concepută și uitată de Dumnezeu operă de arhitectură din toată Italia. Citi și reciti rândurile lui Roseli. Sâmbătă trecută seara, când papa se afla la cină, l-a chemat pe Bramante și i-a spus... Sangalo se va duce mâine la Florența și îl va aduce pe Michelangelo înapoi. Bramante a răspuns. Sfinte părinte, nu va fi niciodată în stare să facă așa ceva. Eu am discutat cu el și mi-a spus de mai multe ori că nu și va lua niciodată sarcina de a picta capela așa cum dorește sanctitatea voastră și că, în pofida dorinței voastre, are de gând să se ocupe doar de scultură și să nu mai aibă nimic de a face cu pictura. Sfinte părinte, Părerea mea e că nu se încumetă să se apuce de lucrare pentru că n-are experiență în privința picturii, iar subiectele capelei vor fi peste linia puterii sale. Pictura de pe sol e cu totul altceva. Papa a răspuns. Dacă nu vine, îmi va pricinui o jignire. Sunt sigur că se va întoarce. Auzind toate astea, m-am sculat și l-am mustrat dravan pe bramante în fața papei, vorbind în tocmai cum cred că ai fi vorbit tu pentru mine. Atunci a muțit ca și cum și-ar fi dat seama că făcuse o greșeală spunând cele ce spusese. Am început așa. Sfinte părinte, Bramante n-a schimbat niciodată un cuvânt cu Michelangelo și dacă ceea ce afirmă e adevărat, rog să mi se taie capul. Michelangelo spuse cu glas tare. Eu să vorbesc cu Bramante? E o minciună sfruntată. Ce-o fi urmărind doare de-i spune papei astfel de povești? Scrisoarea îi sporină liniștea. Nu era în stare să lucreze nimic. Porni spre Sietiniano ca să-și găsească puțină liniște și să taie blocuri de Pietra Serena cu familia Topolino. Apoi trecu pe la Contesina și Ridolfi. Copilul lor Nicolo, în vârstă de cinci ani acum, stărui să-l învețe și pe el cum zboară marmura în țăndări. Când și când, zăbovea câte o oră la statuia de bronz pentru mareșal, șal, o și lustruind-o. De câteva ori se duse la sala mare într-o încercare zadarnică de a șațăța entuziasmul pentru frescă. Încă înainte de a-l gonfalonierul, la începutul lui Iulie, știa că pentru el lunile următoare vor fi sfâșiate de furtuni puternice dinspre sud. Soderinii îi citi un breve trimis de papă. Michelangelo, sculptorul care ne-a părăsit fără pricină dintr-un simplu capriciu, se teme după cum suntem în cunoștințați să se întoarcă, deși noi, în ce ne privește, nu suntem supărați pe el, cunoscând inconsecvențele unor astfel de oameni de geniu. Ca să poată deci lăsa la o parte orice neliniște, liniște, ne pe lealitatea voastră spre a-l încredința în numele nostru, că dacă se va întoarce la noi, nu-i se va face nicio nedreptate și niciun rău, păstrându-ne față de el bunăvoința noastră apostolică, în aceeași măsură în care s-a bucurat de ea și înainte. Soderinii lăsă scrisoarea din mână. Am să-l rog pe cardinalul de Pavia să scrie cu mâna lui o scrisoare în care să-ți făgăduiască siguranța. Asta te va mulțumi? Nu. Aseară am întâlnit la Salviati un negustor florentin cu numele de Tomaso di Dolfo, care trăiește în Turcia. Am prilejul cel mai bun să mă duc acolo și să lucrez pentru sultan.